Bine v-am găsit! Șoferul tirului care a provocat accidentul din Ialomita nu a adormise la volan și nici nu depășise viteza legală. Zece oameni au murit în accidentul de sâmbătă. Avertizment al poliției, șoferii care merg la munte trebuie să-și echipeze mașinile pentru condiții de iarnă. Noi precipitații și temperaturi scăzute sunt de așteptat în mai multe regiuni. Cu câteva zile înainte moțiunii de cenzură, guvernul le promite primarilor aproape un miliard și jumătate de lei. Pe de altă parte, Viorica Dăncilă susține că nu l-ar grația pe Liviu Dragnea dacă s-ar instala la Cotroceni. Și Turcia se pregătește să intervină militar în nordul Siriei cu acceptul Statelor Unite. Bruselul se arată îngrijorat. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Primele analize oficiale asupra împrejurărilor în care s-a produs accidentul de sâmbătă din ialomița în care 10 oameni au murit. Tahograful recuperat de la bordul camionului care a intrat pe contrasens și a izbit în plin un microbuz arată că șoferul tirului nu a adormit la volan și nici nu a depășit viteza regulamentară. Nici ipoteza oboselii nu pare că s-ar susține, bărbatul ar fi respectat timpii de odihnă. Cu detalii, Sonia Teodoriu. Mașina se deplasa cu 58 de kilometri pe oră. Prima. Analize la care a fost supus tahograful, echipamentul care înregistrează viteza și timpii de odihnă ai șoferului, arată că în ultimele 5 zile înainte de impact, cel care conducea tirul s-a odihnit, așadar el nu a depășit timpul ilegal de condus. Mai mult, mașina avea o încărcătură de 20 de tone și oprise pentru câteva minute cu doar 3 km înainte de momentul impactului. Anchetatorii încearcă să stabilească acum ce a provocat acest accident. Vă reamintesc că 10 oameni au murit și alți 7 au fost răniți în accidentul lor ieri produs în zona localității Sfântul Gheorghe din Ialomița. Polițiștii rutieri au stabilit că accidentul s-a produs după ce tirul a pătruns pe contrasens și a lovit microbuzul care ducea sâmbătă dimineața pasagerii spre locurile de muncă. În urma celor întâmplate în Ialomita, fostul premier Victor Ponta propune instituirea unor cursuri gratuite de conducere defensivă o dată la trei ani. Liderul Pro românia va depune un proiect de lege pe această temă în Parlament. La 1 ianuarie, practic, să poată să intre în vigoare. Este vorba despre suportarea costurilor pentru aceste, uh, pentru aceste uh, cursuri, nu din buzunar omului, că nu își permite toată lumea care are permis, ci printr-o printr procedură uh, fiscal-bugetară prin care deducem aceste cheltuieli. Trebuie să facem cea, nu putem doar să vedem știrile la televizor, că în fiecare zi mai mor uh, oameni. Programul de circulație pe Transalpina a fost redus cu patru ore din cauza intemperiilor din ultimele zile. Șoseaua din România, aflată la cea mai mare altitudine, rămâne deschisă numai între 9 și 17. Ieri, mai mulți turiști au rămas blocați la peste 2000 de metri. Polițiștii le recomandă șoferilor care au drum în zona montană să-și echipeze mașinile pentru condiții de iarnă. Mihai Bucureșteanu. Peisaj de iarnă în toată regula în mai multe zone montane din țară, zăpada s-a așternut în munții făgăraș ceci și părâncă. Drumarii au intervenit încă de seară pe Transalpina și pe Transfăgărășan. Astăzi, la ora 15, în unele zone, stratul de zăpadă a ajuns și la 19 cm, Meda Andrei, meteorolog aneme. Sinaia a rămas cu 2, bălea are 16, ceahlău toaca 19, avea 17, s-au pus 19, deci 1 centimetru, 2, 3, cam așa, maximum, de azi dimineața și până acum. Mai sunt posibile fulguieli și la noapte, de mâine însă vremea se ameliorează. Deci și în următoarele ore și la noapte, trecător, pot să mai fie mințori slabe în zona de munt. și cu totul izolat posibil și în zona submontana Transilvaniei și Moldovei. Polițiștii le recomandă șoferilor să-și echipeze mașina de iarnă. Mai mulți turiști care doreau să urce astăzi pe Transalpina au fost opriți de drumari. Pentru că nu aveau mașinile echipate, unii șoferi au fost întorși din drum. Chiar dacă nu există o dată de când sunt obligatorii anvelopele de iarnă, acestea trebuie puse atunci când drumurile publice sunt acoperite cu zăpadă. Șoferii care nu-și echipeaz corespunzător riscă amenzii între 1300 și 2900 de lei. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Tensiune în creștere în partidele parlamentare pe măsură ce se apropie ziua de joi. Moțiunea de cenzură care ar putea să provoace căderea guvernului va fi atunci dezbătută și supusă votului. Într-un interviu acordat cotidianului adevărul, premierul Viorica Dăncilă a spus că președintele Iohannis trebuie să propună imediat un nou prim-ministru dacă moțiunea va trece. Nu voi demisiona pentru că sunt un om responsabil, dar îi voi solicita președintelui României să facă o nominalizare cât mai rapidă pentru un nou guvern. Dacă într nu vrea să se joace cu soarta acestei țări adică din aștept, motive electorale. Adică să nu aștepte rezultatul alegerilor prezidențiale. Exact. Vreau o cred, nominalizare eu cred, da, eu cred că președintele ar trebui să facă o nominalizare cât mai repede dacă vrea într-adevăr să dea dovadă de bună credință și că vrea să schimbe acest guvern eșuat, cum spune domnia sa. Eu spun că suntem un guvern eficient. Biorica Dăncilă s-a arătat convinsă că va câștiga prezidențialele și a adăugat că, dacă s-ar instala la Cotroceni, nu l-ar grația pe Liviu Dragnea. După ce a fost arestat, nu a mai avut absolut nicio discuție cu, cu domnul Dragnea și este regretabil că sunt oameni care uh, recurg la astfel de, de lucruri care nu au nici măcar un sâmbură de adevăr. Dacă veți ajunge președintele României, îl veți grația pe domnul Dragnea? Doamne, nu, nici se pune problema. Deci nu, răspunsul final este no. nu de altă parte, premierul a explicat că a ales ziua de vineri pentru a aproba rectificarea bugetară pentru că e convinsă că joi nu va trece moțiunea de cenzură. Nu ar fi singura explicație. Am pus ședința de guvern vineri pentru că am auzit în spațiu public fac rectificarea, să mulțumesc anumite județe și ca să nu fie niciun fel de suspiciune, să nu fie niciun fel de acuzații, atunci am hotărât ca să fie rectificarea. ca în momentul în care nu votează moțiunea de cenzură vor primi mai mulți bani. În momentul rectificării vine? Nu, sub nicio formă. Rectificarea deja este făcută. Este o rectificare care asigură buna funcționarea primăriilor. Nu este o, o rectificare care să presupună și, și alte capitole. La rectificarea de vineri, guvernul va aloca aproape un miliard și jumătate de lei primăriilor, a spus ministrul de finanță Eugen Teodorovici. Poate un primar primește în cazul comunității un număr de certificate medicale pe care la ce putea nu putea să le anticipeze, desigur, și pentru care trebuie să asigure acele cheltuieli, de la cheltuiel în sine pentru persoana respectivă până la, nu știu, însățitorii necesari în această situație și cu toate cele care derivă de aici, normă de hrană, parte de voucher de vacanță și toate aceste cheltuieli. Ne puteți spune despre ce sumă totală este vorba? miliarde de lei. Acoperă toate solicitările venite din partea primarilor? Acoperă în marea parte, da, cheltuieli legate de, cum am spus, de partea de funcționare și o parte din bunuri și servicii unde intră partea de învățământ și restul de astfel de cheltuieli. Victor Ponta, fost premier și lider al PSD, a interpretat scurt demersul guvernului. Șpagă pentru moțiune. Rectificarea bugetară este o ordonanță de urgență, o lege prin care tai banii din altă parte, să nu credeți că au venit bani din cer. O să-i taie de la altceva, nu știu, nu prea știu de unde, sincer să fiu, pentru că la investiții oricum nu au ce să taie, probabil că de la cheltuieli de funcționare și trec la șpaga pentru moțiune. Să o dea miercuri, banii înainte, ca să spun așa, că înțelege la ce mă refer. Mai bine de 500.000 de cetățeni români nu au ajuns la medic anul trecut, așa indică un raport al Institutului Național de Statistică. Potrivit fundației Friedrich Ebert, românii nu-și permit de fapt să meargă la doctor. Cel mai mult suferă din această cauză femeile și locuitorii de la țară. Cu detalii, Liliana Nicolae. Una dintre cauzele pentru care românii nu merg la medic este faptul că nu au unul în localitatea lor. Situația întâlnită mai ales în mediul rural. Victoria Stoiciu, expert în politici sociale. La 10.000 de locuitori în mediul rural au revenit în medie numai 0,4 cabinete medicale independente de specialitate față de 10 cabinete în mediul urban, deci de 20 și ceva de ori mai multe. Este clar că e vorba odată de accesul fizic, geografic, care presupune costuri. Trebuie să te deplaseze, transport ar putea să ai nevoie și de cazare, ai nevoie de masă. Pe de altă parte, oamenii sunt descurajați să meargă la medic și din cauza costurilor ascunse pe care le presupune accesul la sănătate în România pe hârtie. Sănătatea este gratuită pentru cei care sunt asigurați, dar odată ajuns la spital, servim tot felul de costuri și nu mă refer doar la șpagă. Nu există remene în sistemul public, trebuie să mergi la privat unde nu mai există locuri care să fie decontate de casă și ești nevoit să plătești. Nu există, nu știu ce medicament compensat care trebuie să-l cumperi tu și lista poate continua. Din peste o jumătate de milion de români care nu își permit să meargă la medic, aproape 70% sunt femei cu vârstă de peste 55 de ani. O explicație ar fi faptul că, potrivit Institutului de Statistică al Uniunii Europene, femeile sunt mai afectate de sărăcie. Specialiști apreciază că accesul inegal la sănătate și ca urmare netratarea unor afecțiuni duce la creșterea numărului de boli cronice. Instituțiile publice și firmele cu peste 50 de angajați vor fi obligate să-și creeze un departament special care să gestioneze plângerile angajaților, Așa prevede directiva privind protecția avertizorilor de integritate votată astăzi de Consiliul Uniunii Europene. Măsura trebuie transpusă în legislația fiecărui stat membru până în 2021. Florentina Mihăiță. Firmele cu peste 50 de angajați vor fi obligate să protejeze identitatea celor care raportează o neregulă internă și să se asigure că aceștia nu vor fi concediați sau retrogradați. Pentru vor crea un departament care să primească aceste sesizări. În termen de șapte zile departamentul trebuie să emită o confirmare de primire a sesizării, iar în cel mult trei luni trebuie să dea și un răspuns. Raportarea se poate face atât în scris, cât și oral, prin telefon, sisteme de mesagerie vocală sau printr-o întâlnire față în față. Directiva stabilește și domeniile în care avertizorii pot raporta încălcări ale dreptului Uniunii. Printre acestea achizițiile publice, siguranța alimentelor și a produselor, a transporturilor, protecția mediului, protecția consumatorului și protecția vieții private precum și siguranța nucleară. Documentul aprobat de Consiliul Uniunii Europene lasă la latitudinea statelor membre să aleagă dacă vor obliga și firmele mici cu mai puțin de 50 de angajați să aibă un departament de gestionare a plângerilor depuse de angajați. Ascultați jurnalul de seară Europa FM! Uniunea Europeană avertizează Turcia că incursiunea militară în nord-estul Siriei nu va duce la rezolvarea crizei din acea țară. Turcia se pregătește să lanseze o operațiune armată în statul vecin, iar Statele Unite au anunțat că nu vor participa la acțiune. Anca Grădinaru. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan vrea să creeze în nord-estul Siriei o zonă de securitate, unde să-i strămute pe cel puțin două milioane de refugiați aflați acum pe teritoriul țării sale. Ieri liderul turc a discutat din nou la telefon cu o logul american, iar după convorbire Casa Alba a anunțat că Statele Unite nu vor fi implicate și nu vor susține operațiunea militară care urmează să fie lansată de Turcia în nord-estul Siriei. Forțele americane care au învins statul islamic nu se vor afla în vecinătate. Turcia va fi de acum responsabilă de toți militanții stat islamic care au fost capturați în regiune în ultimii doi ani, avertizează președintele Donald Trump. Potrivit mai multor surse, din zona ce urmează să fie ocupată de militarii turci, cel puțin 100 de militari americani s-au retras deja din două orașe din nord-estul Siriei. Zona este ocupată în special de curzi aliații loiale ai Statelor Unite, dar Turcia îi consideră pe combatanții cursi teroriști. Așa zisa, zona de securitate dintre Turcia și Siria ar urma să se întindă de-a lungul a 480 de kilometri de graniță, iar în sud, în interiorul Siriei, pe 30 de kilometri. În Londra, 21 de persoane au fost arestate în timpul protestelor împotriva schimbărilor climatice, începute încă din weekend. Urmează două săptămâni de manifestații în capitala Regatului Unit. Protestatarii cer măsuri pentru scăderea emisiilor de carbon. Revine Mihai Bucureștean. Activiști au blocat un pod și câteva străzi la scurt timp după începerea mișcării de protest, încă de dimineață. Sâmbătă, poliția a controlat o clădire din sudul orașului în care protestatarii depozitau materiale și echipamente ce urmau a fi utilizate pe parcursul celor două săptămâni de proteste. 10 persoane au fost arestate atunci, fiind suspectate de conspirare pentru tulburarea ordinii publice. La protestele din Londra au rămas să participe 10.000 mii de oameni. Manifestațiile fac parte din Mișcarea Rebeliunei Internațională. Proteste similare sunt organizate și în Australia, Olanda, dar și în alte țări. Sport acum, Vasile Constantin Nicolae Dică mai este antrenorul divizionarei secunde F.C. Argeș. El și-a reziliat contractul pe calea amiabilă după înfrângerea 0-3 suferită în weekend contra lui ASU Timișoara. Clubul din Pitești a precizat că echipa va fi pregătită interimar de fostul secunda lui Dică, Valină Stase. Având ca obiectiv promovarea în Liga 1, F.C. Argeș a pornit slab în acest sezon. Are patru înfrângeri în primele 10 etape și se află doar pe locul al șaselea, la șase puncte distanță de lidera Turis Oltul Turnu Măgurele. We'll Astăzi se încheie etapa a 12, a ligii întâi, la această oră Fece o întâlnește pe Chindia Târgoviște. Ilfovenii sunt pe ultimul loc cu șase înfrângeri la rând, iar dâmbovițenii lui Viorel Moldovan vin după o victorie în fața Astrei Giurgiu și sunt la un singur punct distanță de playoff. Runda se va încheia cu partida Astra-Hermanstad, care va începe la ora 20.30. Sibienii au un antrenor nou, pe Eugen Neagoe, care a fost numit în locul lui Costele Nache, după ce echipa a strâns doar trei victorii în 11 eti. Tape. Tehnicianul a revenit în activitate la două luni și jumătate după infartul suferit pe banca lui Dinamo la meciul cu Craiova. Cupa Mondială de Rugby din Japonia are un succes de public ce depășește așteptările. O audiență de televiziune record s-a înregistrat în weekend la întâlnirea naționalei gazdelor cu Samoa, câștigată de reprezentativa samurailor cu 38 la 19. Peste 46% din publicul telespectator nipon, adică în jur de 25 de milioane de oameni, au urmărit meciul depășind recordul stabilit tot în acest an la finala australia Open, în care Naomi Osaka a învins-o pe Petra Gvitova. Victoria l-a dat rugbiștilor șansa calificării în sferturi chiar de pe primul loc în grupa A, dacă duminica viitoare vor câștiga și în fața Scoției la Yokohama. Astăzi este zi de pauză la Cupa Mondială de Rugby, iar mâine se joacă un match din grupa B. Africa de Sud întâlnește Canada. Punem punct aici jurnalului de sără. Imediat începe piața victoriei astăzi cu Anca Simina.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 Mama, dau o fugă până la farmacie. A, îmi iei și mie opti-som comprimate? Mă ajută să ador. Opti-som? A, melatonina ta. Da, dar pe lângă melatonină, opti-som conține și extracte din plante precum flora și hamei, care te pot ajuta să ador, dar îți și o stare de calm, contribuind astfel la obținerea unui somn odihnitor. Mama, tu mereu ai dreptate. Opti-som, noapte bună. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Fiecare dintre noi are propriul său stil. La Bon găsești ținute pentru toate stilurile culorile, culorile și măriniile. Intră acum pe gros și plasează o comandă. Ai livrarea gratuită pentru toate comenzile de peste 99 de lei. Bombpri, it's me.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 Primesc des întrebări despre cum am eu grijă de rănile sau de micile leziuni cutanate. Este foarte simplu. Raniseptol. De ce? 1. Raniseptol previne infectarea leziunilor cutanate, dar ajută și la vindecarea rănilor. 2. Aplicarea raniseptol nu ustură. 3. Nu-mi place să cheltuiesc excesiv, deci raniseptol este exact ceea ce am nevoie. Eu-i acord 5 stele. Raniseptol. Numai bun de pus pe rană.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 Hei, hai să-ți dau un pont! Doamna vine cu belșug de vitamine!